кипке хлебак відчею. Хлопець босоніж скрадається до кухні, звідки лене теплий дух їжі. Двері напівпрочинені. Стара Марфа сидить на ослінчику, на колінах у неї ніж, поруч баняк із начищеною картоплею. Очі заплющені, вона вся віддалася ритму дощу і пісні яку співає, яка має вже тисячу літ, слів якої не зрозуміти, бо вони не призначені для чужого. Спускається зі стелі, засновують усе павутинням, під яким зникають вогонь, сама марфа Ті без кого не може існувати притулок, лише пісня змушує тремтіти павутиння, її на згадку про себе залишить марфа І задур витирає лице, наче павутиння зачепило його, ніж на колінах у марфи перетворюється на бритву в його руці, що й учора нагострив для нього Джон Сміт. Бритва для гоління. Розсікає зап'ястя лівої руки так швидко і легко, що він постарався, що Ізидор спочатку бачить кров, а потім уже відчуває біль. І, здається, чує грім, бо щось тріскає йому в голові, і гаряча хвиля заливає все тіло. Все, шепоче Ізидор, задихаючись від жаху. Він відчиняє вікно, підставляє скривавлену руку під дощ. Його кров змішується з кров'ю неба, бо всі води – це життя. А життя – це кров. Жодної думки не виникає в голові. І настоня не приходить до нього, щоб із зойками вхопити очі. Дитинство витікає з нього по краплинні. Тіло прозорішає, легшає. Хрущ на столі нарешті відновлює здатність літати. Спочатку він кружляє над столом, потім над головою лі, той дивиться на нього з усмішкою, бо знає, що дощ закінчується. Коли зупиняється дощ, і настає тиша. Ізидор не наважується розплющити очей. Він не відчуває руки, закляклої від холоду. «Може, я мертвий?» – думає він. У коридорі чути човгання каптів старої Марфи. Хлопець розплющує очі і зачудовано дивиться на ліву руку. На ній немає ні сліду від рани. Ніколи більше... Уміння Джона Сміта не стане посередньою чи безпосередньою причиною чієї смерті. Нікому не завдасть болю. Він нічого про це не знає. Дощ приспав його в сусідній кімнаті, нагадавши про те, що тепер він має кудись сховатися від пронизливого холоду. Він скористався цим, заснувши так міцно, що його не розбудив навіть грім, який прозвучав у голові Ізидора. І потім більше не лякав його, бо цей хлопець став дорослим, що зовсім не означає стати кращим, а лише те, що він може нести тягар власний чи чужий. Хрущ полетів до вишні з пізнім цвітом, на якій пройшло його наземне життя під сонцем. Щирлик прокинувся, пропустивши таке цікаве дійство, і відчув голод. Вікно знову показало ясну картину світу, куди на хвилину заглянуло сонце. Бо це все-таки була середа, а середу творець начепив на кришталевій сфері небес усілякість світила, які виконували різні функції і навіть впливали на людські долі. Оце вікно дивився Лі і бачив, як прокидається сад після рясного дощу, як Антон йде до східних воріти з відром дощівки. Лі подумав, що йому вдалося прищепити цьому хлопцеві лише почуття обов'язку, бо воно найбільш потрібне людині, яка потрапляє сюди з болізного хаосу буття. Водночас почуття провини не покидало його, Зимова подорож Антона була лише спробою перевірити цю відповідальність, яка поволі переходить у залежність. Слова, що він приніс звідти, ніби позамерзали і досі не відтанули. І від цього примарного світла великий смуток похопив частину притулку, де мешкають ті, хто ніяк не може вслухатися в себе і почути власний голос. Не те, що їм важко забути той світ. радше він не дає про себе забути. Може, хтось чекає на когось, Котрий одного дня постукає у східні ворота. Може, хтось уже віднайшов затишок іншого спокою, Йому поки що не потрібно, Бо він вважав себе негідним того вищого спокою, Коли решта не мають навіть листочка, Щоб прикрити ним очі цього найменшого з усіх притулків. Але всі вони підуть звідси, Кожен сам, Проте насправді разом, І цей час близько. За обідом старий і сліпий прибулець, забувши про їжу, безконечно розмовляли. Ізадор спитав Марфу і Джона Сміта. «Ми безсмертні, правда?» Здавалося, його ніхто не почув.